USA vendes på hovedet og set i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen. Med kampen om Amerika. Den hvert er under sagen, og resten af holdet bag kongressen.com. 20 år er gået siden den skæbne om morgen den 11. september 2001, hvor terrorangrebene i New York og Washington D.C. forandrede den verden, vi lever i. Men selvom 20 år er lang tid, så er der stadig mennesker, der dør som følge af 9-11, og først for ganske få dage siden, der forlod de sidste amerikanske soldater af Afghanistan. Det fortæller vi om her i den tredje og sidste 9-11-særudgave af Kampen om Amerika. Mit navn er Peter Keldorf, og overfor mig her i studiet har chefredaktør for kongressen.com, Anders Savner. Ja, og det er altså som sagt i anledning, af det er 20 år for tørreangrebene i New York og Washington, at vi laver den her lille Kampen om Amerika 9-11-miniserie, hvor at vi fortæller hele historien om det, der skete den dag, altså den 11. september 2001. I det første afsnit, der har vi snakket lidt om... Selve begivenheden, hvad der skete på dagen, lidt om baggrunden, lidt omkring Osama bin Laden og hans al-Qaida-netværk. I anden afsnit, som du forhåbentlig også har hørt, eller så kan du i hvert fald skynde dig at gøre det, når du har hørt det her, der har vi snakket lidt om USA's reaktion på angrebet den 11. september. Begrebet en Terror opstod på den baggrund og førte til, som vi taler om, blandt andet krigen i Afghanistan og også krigen i Irak. Det her tredje og sidste afsnit, den her lille 9-11 miniserie, der skal vi snakke lidt omkring konsekvenserne af 9-11, inklusive også det her med, at der er altså her 20 år efter stadig er folk, der dør, som følge af det, der skete den morgen i New York og Washington, den 11. september 2001. Last in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. Anders, øh, vi skal ikke dvæle så øh, meget ved selve exitet fra Afghanistan, fordi det, må man bare sige, det er behandlet allerede øh, i tidligere udgaver, blandt andet af, af Amerika. Ja. Men 20 år øh, i krig, øh, USA's længste krig, det er så lang tid. Det er lang tid. Øh, hvordan ser amerikanerne sådan helt overordnet på krigen i Afghanistan, der som jo, altså som bekendt, som vi har fortalt om i den her miniserie, startede som reaktion på de her terrorangreb 11. september mod Twin Towers og Pentagon? Altså, grundlæggende er amerikanerne bange for lang krig, kan man sige, på den fasong, at de gange, hvor de har været i lange krig, så er de tabt. De var i en lang krig i Vietnam og tabte. Nu har de været i en lang krig i Afghanistan, og det er heller ikke helt gået, som det skulle. Altså, det der var sket, netop fordi, som du selv siger, 20 år, det er lang tid. Det er lang tid at være krigsførende. Og der er, der er mange amerikanere, der efterhånden som tiden har gået, inden har glemt, at man stadigvæk var i Afghanistan, Ellers har de jo fået glemt, hvorfor man var der. Og man kan sige, så nogle af tror jeg, at vi mange, nogle, af de, <laughs> <Sorry>. <laughs> nogle af de sidste soldater, der, der omkom i forbindelse med, med det angreb, der var i, i, i lufthavnsområdet i Kabul her for, for ganske få dage siden, jamen altså, det var folk, der nærmest kun lige akkurat var født, da, da terrorangrebet den 11. september 2001 fandt sted. Det er jo også det, der har været Bidens begrundelse. Altså, nu må det simpelthen være nok 20 år med række. Altså, vi kan ikke blive ved med at føre krig i Afghanistan. Øh, nu, må, nu må det være nok. Nu må vi ud. Men altså, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Amerikanerne vil egentlig gerne have været... Altså, den amerikanske befolkning, eller flertallet af den amerikanske befolkning, ville gerne have været ud mange år tidligere. Altså, nu talte vi i det foregående program om det her med, at... Bidens gamle ven, æh, præsident Barack Obama, æh, allerede som præsidentkandidat 2008, snakkede om, at han ville have USA ud af både Irak og Afghanistan. I Irak, det kom man æh, mere eller mindre heldigt, og så kom man tilbage. Og æh, Afghanistan, jamen, der måtte, æh, der måtte Obama sande, at æh, det var altså ikke noget, man bare lige øh, klarede. Altså, han bekendte sig til en strategi, som handlede om, at man i første omgang satte flere soldater til Afghanistan, for at virkelig ingen af forældre slået. Al modstand ned, og man kunne opbygge et, et stabilt og velfungerende demokrati. Det var i hvert fald det, man håbede på, at man kunne. Det skete bare ikke. Det viste sig at være en umulig opgave, og man kunne ikke bare lige komme ind med den store hammer, og så bagefter tro, at alt var fred og ro. Så det endte jo med, at alle de otte år, hvor Obama var præsident, jamen, der var man i Afghanistan hele vejen igennem, og ligesom også, at Donald Trump overtog efter Obama, havde han jo også sagt, at vi skal ud af Afghanistan, men det kommer han heller ikke. Han havde så planer om, som er blevet genvalgt, at han ville gøre nogen af det samme, som Biden så nu har gjort. Men der har været et ønske i den amerikanske befolkning i mange år nu, og som sagt flere præsidenter er blevet lavet valgt på løftet om at afslutte USA's engagement i netop Afghanistan. Så at det nu endelig er overstået, er jo selvfølgelig noget, som man grundlæggende fra den amerikanske befolknings side egentlig er meget godt tilfreds med. Så er der stilismen og måden, man kom ud, det er de ikke så glade for. Men overordnet set, er det faktisk noget, som har været et ret dybfødt ønske i den amerikanske befolkning, at man skulle ud af Afghanistan. Ja, og i mange år efterhånden, ikke? Jo, det må man sige. Øh, præsident Joe Biden har jo flere gange sagt, at han ikke ville have, at der var flere amerikanske liv, der skulle gå tabt i Afghanistan, og at det var en del af grundlaget for, hvorfor han trak tropperne ud. Men Anders, sandheden er jo desværre, der her 20 år efter terrorangrebene på øh, New York og på Pentagon, fortsat er mennesker, der dør som følge af angrebene. Og det er altså ikke kun på slagmarken nede i Afghanistan, at menneskeliv øh, er gået tabt. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan, hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger sammen med, at der er et, et begreb, øh, det er det, man kalder 9-11 first responders. Det er alle de mennesker, som... Øh, både på selve øh, dagen den 11. september 2001, men også i dagene derefter, prøvede at hjælpe andre, altså prøvede at redde øh, for eksempel, øh, mennesker, der var fanget i ruinerne i, øh, i New York, prøvede at redde dem ud. Øh, og det er jo klart, øh, altså tragedien opstår netop ved, at en masse mennesker vil gerne hjælpe, fordi der er andre mennesker, der er nødt, og så kommer man for at hjælpe. Men tragedien er, at de her mennesker, der kommer for at hjælpe, bliver jo simpelthen lovet for, øh, eller fyldt med urigtige oplysninger, fordi det er jo klart, altså det, det burde jo i virkeligheden ikke være muligt, at kunne altså, tage så meget fejl, men de får at vide, ja, det er fint, I kan sagtens tage ned og hjælpe, det er da ikke spor farligt, men det er farligt, og det er farligt, fordi alt det, der violer rundt i luften af forskellige ting og sager, det er hammerne giftigt, og hvis du får alt det her ned i lungerne, så bliver du syg. Og det er det, der er sket. Rigtig, rigtig mange af de her first responders og folk i det hele taget, der var i området omkring det, der så øh, var ground zero på det tidspunkt, de er blevet syge. De har enten fået cancer eller andre lungelidelser osv. Og, så videre. og det, er, øh, det er stadigvæk noget, som man den dag i dag kan se, at, at folk dør af, som følge af at det, der skete øh, i, i dagene efter den september også, netop med de her first responders. Grunden til, at det her er en historie, som jeg synes, det er vigtigt at fortælle, det er, fordi det burde jo så også, altså når man ved, og det ved både du og jeg, det ved lytterne jo også, hvor, hvor vigtig en begivenhed det her var i den amerikanske historie, altså hvor, hvor definerende den blev, og hvor meget man også i USA gør ud af at hylde sine helte. Man har jo altid hyldet de her first responders og sagt, hvor fantastisk det var, at de kom og hjalp, da det hele øh, faldt sammen, så kom de, at de løb ned mod ruinerne for at hjælpe i for at løbe væk, så skulle man jo så også tro ud fra sådan en almindelig amerikansk heltebehandling, at man så ville sørge for at behandle de her mennesker ordentligt. Man vil sørge for at give dem for eksempel den sundhedsbehandling, de havde brug for. Det er bare ikke sket. Det tog godt nok lang tid. Altså, vi vil prøve at høre et klip, Peter Invitaler videre, fordi en af dem, som faktisk har engageret sig meget i det her arbejde, det er ham, der hedder John Stewart, som jo mange år var vært på The Daily Show, og som, som jo stadig er en, en vigtig stemme i, i det amerikanske medielandskab. Han har brugt meget tid på det her. Vi vil prøve at høre et klip i forbindelse med, at han prøver at råbe politikerne op for at netop gøre det rigtigt. Det kan vi lige prøve at høre. Så so, so back in 2010, okay, uh, uh, after far more lobbying than should have ever been necessary, Congress passed what was called the Drug Act. Uh, funded healthcare for 9-11 first responders who'd gotten sick working at Ground Zero after... <laughs> Funny story. Uh, the government <laughs> told them that the air was safe, but it, it gave them cancer. Yeah. So you're here to celebrate the anniversary? That, no, no. Uh, <laughs> they actually only funded the drug Act five years. They said they wanted to make sure that the program uh, uh, wouldn't have people that tried to cheat it and that you could scientifically prove a link between the... The, the responders' horrible diseases and the toxic air that they were breathing day in and day out working at, at ground zero. I see, and you're here because they couldn't prove the link. Well, they actually, no, they, they proved the link. I they see, but there was a lot of fraud. There was no fraud, there was no fraud. So no reason to not renew it permanently? You're not from around here, are you? <laughs> Of course, there was no reason not to renew it permanently, but they did not renew it anyway. It expired in September. It's soon going to be out of money. These first responders, many sick with cancers and pulmonary disease, have had to travel at their own expense to Washington, D.C., hundreds of times to plead for our government to do the right thing. Plead! Oh, I see. So you're here to tell us that once Congress saw the first responders, obviously, their renewed uh, vigor came in and they renewed the health care funding and they made it permanent. That's what you're saying, right? you're not from around here they have not done that but that doesn't make sense john stewart i know <laughs> the only conclusion that i can draw is that the people of congress are not as good a people as the people who are first responders oh well john uh, that's the only det var interessant, Peter, fordi det her klip, vi hører nu, ikke? hvor han er inde og, og snakker om det her med, at nu må de altså tage sig sammen, øh, de her kongrespolitikere, det ligger ikke mere end et par år bag. Altså, øh, det er det, der er så forfærdeligt, der er gået på det tidspunkt. Mere end et årti, hvor man ikke rigtig har gjort noget særligt for at hjælpe de her. Og det er, øh, det er jo sådan med, med det amerikanske sundhedsvæsen, det er jo drevet af brugerbetaling. Det vil sige, at øh, du får så god en behandling, som du har råd til, og mange af de her første responders har jo ikke haft råd til at få den behandling, som de skulle have, eller har ikke kunnet blive forsikret godt nok i de første mange år, hvilket har gjort, at nogle af dem simpelthen er afgået ved døden, fordi de ikke fik tilstrækkelig behandling, eller de ikke fik behandling hurtigt nok. Nogle af dem har jo måttet gå for hus og hjem, som følge af, at øh, ja, de skulle have den sundhedsbehandling, som der skulle til, for de kunne overleve, så havde de ikke råd til at beholde deres hus, eller de var nødt til at sælge deres biler, eller hvad det nu har været, som... Øh, som på en eller anden måde har kunnet få indrene til at mødes. Det er jo det arbejde, som man igennem lang tid havde forsøgt at altså, lave fra den her bevægelse rundt om de her første responders side, blandt andet så også med, med John Stewart, der engagerede sig. Fordi man jo sådan grundlæggende, og det synes jeg er svært at være uenig i, tænkte, det kan ikke være rigtigt. De her mennesker uh, bliver hyldet som helte. De, uh, de, de steppede op i, uh, i en krisesituation men øh, bagefter så blev de lidt ladt i stikken. Og det tog altså, det tog lang tid, før der begyndte bare at ske noget, der smagte lidt af, at de fik øh, noget, noget sundhedshjælp, og at det var også noget, som blev dækket ind gennem, øh, gennem den federale øh, myndighed, som, øh, som var den, som John Stewart han prøvede at råbe op, som vi hørte i klippet her. Og manden, der står i spidsen for de her mange first responders, deres pårørende, er en, magn, øh, er en mand ved navn John Field, og Anders, ham har du mødt. Mm. Øh, det er ved at være et par år siden nu, men... Øh, Prøv at fortælle lytterne historien om mødet med den her helt uh, speciel uh, særlige person. Men John Field er, øh, er en mand, jeg har aldrig mødt øh, en lignende karakter. Altså, øh, han, er, øh, han er selv first responder, og øh, jeg interviewede ham tilbage i, øh, i begyndelsen af 2017, øh, sidst på vinteren i 2017, hvor øh, det var forbindelse med, at jeg var ved at skrive den bog, der hedder Krigen på Capsule Hill, hvor at jeg og øh, en af mine to medforfattere var taget til New York for at, øh, for at tale med ham om netop det her med, at der ikke skete noget, øh, selvom at man prøvede at råbe alle, der ville op. John Field havde så sagt ja til at mødes med os inde på Ground Zero, hvor vi så skulle sidde og snakke med ham omkring det her arbejde. På det tidspunkt, John Field bor ude på Long Island, øh, ikke så langt fra New York City, og øh, havde på det tidspunkt kørt, jeg mener, han sagde 239 gange fra sit hjem og ned til Capitol Hill i Washington, for at prøve at råbe de her politikere op sammen med nogle af de her andre first responders. Altså, det var ligesom blevet hans kald, det var altså at sørge for, at de her mennesker, øh, de rent faktisk fik den behandling, de havde brug for. Og det gjorde de simpelthen ved at, øh, at prøve fysisk at råbe nogle af de her politikere op, altså ved at... Øh, være på gangene på Capitol Hill, møde dem i Washington og ligesom sige, hey, hvorfor gør I ikke noget? Eller hvad er det, I venter på? Og, øhm, og det endte med, kan jeg huske, at John Field han fortalte mig, det endte jo så også med, at øh, der skete noget. Altså, det der hedder The Sadroga Act, som var øh, den her lovgivning, som skulle sikre, at man fik noget behandling. Altså, nogle af de her first responders fik noget behandling, og det var betalt af det offentlige. Den blev så... Øh, forlænget en gang til. Den blev ikke gjort permanent, den blev bare forlænget. Og noget af det, der havde været bevæggrunden i første omgang, for, hvorfor man ikke ville gøre den permanent, det var fordi, hvad nu, hvis der var nogen, der snød? Og øh, jeg kan huske, at John 4, der var ingen beviser på, at folk skulle have snydt. Øh, det var egentlig sådan set, synes han, lidt ubehageligt, at man på den måde blev mistænkeliggjort, også øh, ud fra, at man egentlig på den ene side blev hyldet som held, men samtidig så blev man så også lige mistænkeliggjort for hov, hov. Du vil ikke være snydt os øh, i forhold til er du det? Og selvfølgelig var de ikke det, men jeg kan bare huske, at han gjorde dybt indtryk på mig Field, fordi han fortalte historierne om, hvordan det her community, der er med de her first responders, hvordan de sådan virkelig altså, havde levet i den her meget altså, trængte situation, at øh, de blev syge, men fik ikke hjælp, eller de, de blev hyldet som helte, men måtte selv stå for at betale for jeg må sige, de konsekvenser, der havde været af det, som man kaldte deres heltegerninger. Og det kan jeg egentlig godt forstå, at han syntes var urimeligt. Det var der også ret mange amerikanere, der syntes var urimeligt, Men det tog godt nok lang tid før, at, at kongressen fik, fik taget sig sammen og, og vedtaget lovgivning, som rent faktisk gjorde, at der kom lidt mere, lidt mere hjælp på den front. Men stadigvæk. Altså, jeg, siden jeg mødte ham, har jeg så været venner med ham på, på Facebook. Og at følge John Field på Somi... Det er, øh, det er i hvert fald en, en rimelig frekvent reminder om, at der netop stadig er mennesker, der dør på baggrund af 9-11. Fordi han har sådan en fast måde. Han skriver øh, i sine opslag, så skriver Friend, Another Hero Past, som det første. Og så skriver han så, hvem det nu er, der er gået bort som følge af de her øh, forskellige ting af øh, helbredsmæssige sammenhæng, som skyldes det, der skete i dagen omkring øh, terrorangrebene i 2001. Og det er mange. Peter, det er mange mennesker, der er døde på den her måde, eller er blevet alvorligt syge, og øh, altså, jeg kan da huske, han fortalte også, at nogle af hans bedste venner er blandt dem, der også gennem tiden nu er afgået ved døden. Altså blandt andet en af dem, han altid havde med sig til, øh, til Washington, en fyr, Ray Pfeiffer, som, øh, som sad i, øh, i kørestol. Han, øh, han døde her for et par år siden, og øh, John Stewart og John Field er, er blevet nære venner, og de to er sådan ligesom den fælles front i, i det her community øh, omkring øh, first responders. De har så fordelt det på den måde, at John Feer som ligesom er indpiskeren. Det er ham, der ligesom er den daglige leder. Og når man så indimellem har brug for at råbe offentligheden op, så kan John Stewart ligesom træde ind og bruge sin kendisfaktor til, at, øh, at på en eller anden fasong skabe noget fokus omkring den her dagsorden. Men altså, det er ikke nogen hemmelighed, at det her er det er de lidt mere pinlige øjeblikke, hvad angår kongressarbejdet igennem de sidste mange år, at man ikke bare fra starten ekspederede det her, fordi det var som John Fierland sagde, det her burde slet ikke være nødvendigt. Altså, som jeg sagde, han havde brugt. Jeg ved ikke, altså du og jeg har begge to haft vores daglige gang i både New York og Washington, og turen jo, der kører fra New York til Washington, det kan godt være, at den en, hvis det er, i følge det jo på tre og en halv time. Ja, man man ved, at det kan tage seks ude problemer. Det kan tage seks og også både syv øh, og gange, ja, og hvornår på dagen man kører. Så at have kørt den her tur 239 gange i løbet af de der første, ja, hvor meget var det, 15 år eller noget den stil, det er, jeg mødte ham, det er, og i øvrigt gør det for sin egen penge, ikke? Altså, øh, køre frem og tilbage, og sove øh, på billige moteller eller et eller andet, for ligesom at øh, kunne gå hen og bruge endnu en dag af sit liv på at prøve at få politikerne til at gøre det rigtige. Det, øh, altså, jeg kan godt forstå, at Fyrelde har nogle gange øh, tænkte, at det burde ikke være nødvendigt, men det viste sig desværre, at det var nødvendigt. Men det gav dog noget på det. Øh. Men altså, jeg kan jo stadig se, øh, det er ikke fordi, de er færdige. Altså, der har gjort noget, og noget er selvfølgelig bedre end ingenting, men de er langt fra i mål, og der er stadigvæk mennesker, der dør, som følger det, der skete der for 20 år siden. Ja, de mærker jo konsekvenserne for det her forfærdelige angreb, som vi jo så har dækket i den her miniserie, Anders. Og nu vil vi være til vejs inde. Vi, vi kommer hele vejen rundt i det tredje og sidste afsnit af Kampen om Amerika special om 9-11, som vi jo altså har lavet i anledning af 20 år for terrorangrebene den 11. september 2008. Min navn er Peter Keldorf, og sammen med min medvært, Anders Savner, chefredaktør her på kongressen.com, jamen, der siger vi uh, tak for nu, og på genhør i næste uge her i Kampen om Amerika, når den vender tilbage i sit normale format.